Príjemné počúvanie. Kde mi to vytmaliť? To je naša záhrada. Tak sa mi zdá, že budú niekde pri záhradnom domčeku. Potichu, poslíme kto to je. Vidím akýsi kufór a kôž. Jej, Psíčka, mačička. Kde sa tu vzali? Vidíš, mala som pravdu. Je tu krásne. Uh, mala si pravdu. Je tu aj domček. Tu budeme bývať. Čo? Oni chcú bývať v našom záhradnom domčeku? To nedovolím. Dávam najlepšie miesta na schovávačku. Našli sme si dom. Za Tieni speručky stromov Do okiem damke vetina nače do nikve to kolľko chcesz. Žiadne divčatko nebude ťahať za chvost. A nejaký chlapec mi nebude stúpať na lapky. Hádzať do mňa kamene a ťahať ma za uši. Pretože to bolí. Ale ja nechcem nikoho ťahať za uši ani za chvost. Ja chcem byť ich kamarátkou. A ja var nie? <sík> Ale Domžek si jim nechcel požičať. Čo by som nechcel, nech si ho majú. Ale vieš čo, Veronika, radšej poďme, aby sa nás nezlatil. Veď, keď budú chcieť, prídu sa nami sami. Miau. Počul si to, čo ja? Chcú sa s nami kamaráti. Uh, a môžeme ostať v ich domčeku. Nechajú nás tu, chcú nás. Páčime sa im. No, ale komu by sa už nepáčil pes ako ja? <tík> Nepekný šikovný. Mm, miau, a šikovný. No, radšej pozri. Uh, uh, komu by sa nepáčil takýto krásny domček? Mne sa páči Aj mne sa páči hm, Len dláška je tu akási špinavá hm, Aj mne sa zdá akási špinavá Len pozri, aké mám o nej zapabrané lapky Veru, máš ich strašne špinavé Vieš čo, hm? keď si ty taký šikovný Pomôžeš mi tú dlášku umiť. Dobre. No, dobre. Hm? Ale ako? Ty chod najprv po vodu a ja zatiaľ pripravím ostatné. Nikdy by som si nepomyslel, že nosiť vodu je také ťažké. Babu, babu. Ale mačička to určite vedela. Za odmenu mi tu volačo pripravila. Dva rúžové kúcky. Jeden bude ste pre mňa. Hmm. Babu. No, vonia to znameníte. To bude volačo dobré. Ah, non, non, Albo nie, albo nie. Bonnier, pour lui. Bah, Čudne sa som loude je napl, pobune, pomoc, pomocť, devidím plu Napiegi Ty si halko, duším, chorý Spapoletí kvapká pena Z očí slzy Čo je s tebou? Veľmi štípe Čo štípe? Ten rúžový zákusok, čo si by nechala na stole Len čo som ho zhltol Ty si prehltol tie rúžové kúsky, čo boli na stole? Len jeden Jeden som nechal pre teba Miau Hmm, rýchlo sa napíj vody, nech ti to prejde Veď to bolo mydlo A mydlo je na umývanie A nie na jedenie, vieš? teraz, teraz už viem slovo plné hrôzy z každej učebnice hrozí veky pacilom Ach, mydlo, pri tom slove bacílčatá kričia mama, tata, rata bežia s domovom Ach, mydlo, my dva ja sme ale i my nie sme kamarádmi Nik z nás nie je motovidlo Zober vodu, zober mydlo Zázraky s ním skup Čistý dom Týdli bydli ani v ňom To sa bydli Čúha ja Be na ja Svet sa vedí Čistý dom Čisté bydlo ani v ňom Táto bydlo Usmia ty Žia ten prach Ja a ty Bublina a mydlo toto slovo plné hrôzy z každej učebnice hrozí všetkým pacilom. Ach, mi dlho, pri tom slove pacil čaká, kričia mama, tak tá rata von. Tak, a po pesničke to môžeme skúsiť naozaj. Týmto druhým kúskom teraz umýjeme dlášku. E, jo, ako? Veď nemáme kefu. No, kefu síce nemáme, za to ty psiček. Máš na sebe také hrubé, drsné, ježaté chlopy. No, celkom ako na kefe. Vyrajbem tú dlážku tebou. Вна щасті нова Sa to páči, ale mačička ma tlači, na to Si kefa, hustá pevná štetina, dláška bude ako nová, tak už ani štek. Čistý dom, rebra moje, a mi v ňom, ťažké to je, ja, už nemám sílu ty a ja, už len chvíľu. dom, čistá dláška, a mi je hračka, smiety, to nie je trefa, ja Myslíš? Tak na dlážce je sice ještě trocha špíny a velmi veľa vody, ale. No, mali bychom ji do sucha utírat. Mm, nemáme čím. Já jsem mokrý, tak jako ta dlážka. Ale za to ty, mačička, si celkom suchá a chrbky máš meké jemné, ako ten najlepší utiera. Ty utieram ju dobre? Mm. Celá dláška, tak už ani mňal. Som hadra, Nie je škoda kožu šteka. O to tá mačka řeká? Skončíme to hneď. Si hadra, aha, pota celkom zmysla. Kožu štekom som ju zlízla, bude čistý svet. Čistý dom, rebra moje, a my v ňom. Ťažké to je, ďuhá ja. A tlačí je miši. ška je krásna, čistá. O, oh, miau. Za to my? Len sa pozri, psíček, my sme celkom, celkom špinaví. Uh. Čo teraz? Uh, teraz? Nanosím do koryta vody a vyperieme sa. Vyperieme? Čo som bielizeň? Báú, nedá sa nič robiť. Najprv... Uh, Ty vyperieš mňa a keď budem vypraný, tak zase ja vyperiem teba. Dobre? Ak niečo naozaj chceš, nepostačí iba tak si vtupnú s hlapkou musíš preto preto spraviť věc, než než to spraviť vieš že vieš čo najneskorou či križovatkou sme... pravda je to mňa. Uh. Mňa. Tak. A teraz vonku natiahneme šnúru na bielizeň zeň A usušíme sa tá. Uh. Najprv zavesíš na šnúru ty mňa A keď budem vysieť, e, tak zídem a zavesím já těba. Prší, zmokne nám věly, Musíme musíme uzvesit, Ö, teda musíme sa Vysníš, vačička? Ešte prší? Nie, už predsa svieti slníčko. Poď, zavesíme bielizeň sen znovu Dobre, poďme A -ha. Musíme se zvesit. Uh. Psiče. Ještě prší? už, už světi slněčko. Mali bychom zavesit běhli? My, myslíš? Už som z toho všetkého akási unavená. Proč zostanem tu? Vo svojom koši? Máš pravdu. A, a, a, a, a, a keď sa vyspíme? Mali by sme ísť navštíviť naše deti. Koho? Preca Petrika a Veroniku. Kamarátov. Čude, už môžeme ísť? Ešte chvíľu. Ešte si prihľadím toto. A tuto. Tak. A ešte ešte ešte. No ni sa toľko neoblízuje, poď. Musím sa dať predsa trochu do poriadku. človek musí na seba dbať. Najprv keď ide na návštevu No, no, no len sa pozri, ako vyzeráš Jedno ucho máš dohora A no. druhé nakrivo. Uši sa majú nosiť rovnako dobre, dobre, dobre, len už poď Vieš, čo mi je ľúto, psíček? Že nemám slnečník na, na čo by ti bol preboha? Slnečník Slnko preca svieti, nie? A než prídeme k Petrikovi a Veronike, musíme prejsť cez celú túto dlhokánsku záhradu, cez celý dvor. A všetci, všetci, čo tu žijú, sa budú na nás pozerať. Boh sa pozri, pozri. ešte i ten krtko, čo nič nevidí, sa čuduje, že my dvaja ideme spolu. Vieš si predstaviť, ako by sa čudoval, keby videl mačičku s parazólom. I tam ten zajac <sík> Zabrucho, zabrucho Sa lapám Pes, čo ide s mačkou Má jedno ucho Do hora, A jedno na krivo Celkovako policajt Ruky na križovatke Takto a takto Psíček Teď sa ti posmievá A navyše má aj pravdu No mm. Vynne sa nikto pospievať nebude! Psíček! Psíček! Hádam, nebudeš za ním teraz behať po kríkoch! Poď sem! Miau! No, dobre. Už som tu. Keby som ho chcel, bol by som ho dobehol, ale... V tom krovi bolo priveľa trvia. A my sme Miao. sa vybrali na návštevu, nie na naháňač. Počívala si to? Zase se mi si posměla. Ale prosím tě. Šimčera, šimčera, šimčera, si jdeš na rozstrálené nohavice, celkom A posměla, vraj mám rozstrálené nohavice. Ukaž? Měau. Děra a E, to, to mám kvôli tomu z zajačiskovi To mám z toho trňia Taká hamba Roztrále nohavice A práve dnes Čo si o mne deti pomyslia? Čo keď sa teraz nebudú chcieť so mnou hrať? Nebud smutný psiček, Nejako to zašijeme e, no, Ale ako Nemáme ihlu, nemáme niť Báni len zatvárací špendlík nemáme Bau. Tak dosť Miau radšej pod niečo pohľadať. A tam hľadať, It now. Stála, Opýtať niekoho sa bála. Panica hodinu preplakala. Plakala, stála, nehľadala. Keby nie tietka kabátová, stála by tam dnes a zajtra znova. Hľadám, hľadá, hľadá, hľadá. Pozri, pozri, tamto, čo si leží, Akýsi si špagáti. Nevedie to celkom rovné. To bude celú A teraz sa to stocilo do kapka. Ozaj Špagátik. Vyravela som ti, že čo si nájdeme. No, ukáž zaštup, kam s tým ľudí. Ešte krížom. Tak, a je to. Môžeme ísť. Ešte pár krokovce cez dvor a sme tam. Dobrý deň! Dobrý deň, tam, dobrý den. Dobrý deň. Dobrý deň, a dovolíte toto, tak, pak, tak, toto. No, no, no. Vy jste ma dobrý. No, ale to není je. Tak, žeže. Le tu tohle bola dážťovka a ta vám tuším vyžrala děru do nohavic. Ani by som nebola verila, že dážďovky žerú aj nohavice. To by jeden neuveril, čo sa dnes deje na svete. O, ale ja som ju za to... Potrestala už je po nej. Pá, dážďovka, miau. Čo za dažďovka? Veď to bol špagátik na zašitie nohavíc, a vy ste nám ho zjedli, pani suseda. To môže urobiť naozaj len slieka. pre, pre, ale bola to dažďovka, a dážďovkami sa nohavice nezašívajú. Čo teraz? Petrík, Petrík. Pozri, kto k nám ide. Divčatko, Veronika. Nemôže ma predsa vidieť s roztránými nohavicami. Už by sa nikdy nechcelo so mnou hrať. Choď. Choď, mačička, na návštevu. A ja sa tuto v kúte na dvore skrým. A počkám na teba. No, tak choď, choď. Bau. A ja idem, idem sa skryť. Ale, Bau. psíček, Bau. ja... Prečo bez teba... Mačička, prišla si. Ale kde je písíček? Zdal sa mi, že prišiel aj psíček. Ja. Písíček, on... Tak, tak, tak, prepáčte. Priniesla som vám naozaj snížko gátik na tie gátik. Nechápem, prečo s Mačičkou namiesto píska. Prišla naša sliepka. Psíček sa nás možno bojí, Petrik. Možno si myslí, že aj my háčeme kamene, ťaháme za chvost, stúpame na labky. Neverí nám? Nie. To nie, miau. On len, on... Verím vám, verím. On si len roztrhol nohavice. A strašne sa za to hámbil. Ahoj psíček. Vitaj, kamarád. Čo si to urobil? A... Roztrhol si si nohavice? Ale Hauko na tom presa niž nie je. Tie nohavice tie raz, dva zašijeme. Strašná veca stala. stala. strašná vec Co se stalo? Zmizli, Petrík s Veronikou, zmizli Pršil jsem všetky kůty, kde jsme sa celé leto hrávali, celou záradu Čakal jsem pri dverách, čakal jsem pri bráničke nazrel mamičke do kuchyni a nic. nedých, načisto zmizli No, či si ty len hlúpy, a... Hauko. Vari si zabudol, aký je dnes deň? No, aký krásny slnečko svieti. hrušky už dozreli. Jedna mi sme tam v záhrade rovno na ňu fakt. No, a, už... práve už je september. E, septem Deti išli poprvý raz do školy. Teda Petrík do školy a Veronika do škôlky. E, a na čo? Aby sa naučili to, čo deti majú vedieť Písať, čítať A čo, ja viem, čo ešte všetko Čo? No, napríklad Také i sa V ťažkom slove A či dvere I'm Počuješ, aké je tu ticho. Len vtáci a včeli a vetrík. A nie jediný detský hlások. Ja niečo počujem. Naozaj? Niekde niekto tegolínko plače. To bude nejaký vtáčik. To nebude vtáčik. Vtáčkovia neplačú tak jemne. To možno plače nejaký chrobáčik. Že sa mu niečo stalo. Alebo to plače nejaký motív. Alebo nejaká zlomená kvetinka. A, mali by sme ju pohľadať. A tu, tu, tu. Poď sa pozrieť, mačička. Tu, vo vysokej tráve. Počí Aká malá. A celá je mokrá. Tá tu iste leží už niekoľko dní. No, a včera pršalo. Aj hlavičku má obitu. Neplač. Nás sa nemusíš báť. My ti neoblížime. Ja neplačem kvôli vám. Ja plačem, pretože mi je zima. Pretože som hladná a pretože je mi smutno. Moje dievčatko ma odhodilo a ja, ja som ostala celkom sama. Ako to odhodilo? Tak, dostalo novú bábiku a kočiarík a perinku. Nepoď, to divčatko nebolo dobrou mamou pre bábiku. Net prečo za ňou plakať. A my. my ťa tu samú nenecháme. Vezmeme si ju k sebe. Dobré, píček. Jasné, vezmeme. No ja, operieme ti šatočky a usušíme ich na saniečku Dáme ti napiť mliečka. Uložíme ťa do postieľky. Povieme ti do správočku. spala naša bábika zaspala kým sa zobudí, uvarím jej kašu ak ja, ja jej pripravím nejakú e, hračku. hračku ale akú? ty sa najradšej hráva s tou starou kostium a ja ja s klopkom vlniatoveru ja nie je žiadna hračka pre bábiku čo urobím? už to mám už som na to prišiel Nekrič Zobudíš ju Našu bábiku to zle dievčatko odhodilo Čo keď je viacero detičov odhadzujú hračky? Možno ešte nejakú v parku nájdem No? Tak dobre Skús nejakú pohľadať A ja zatiaľ uvarím tú kašu Kde by som ichhle našiel? Že <sík> by tu. Čo si počujem? račky neplačte já ja vám pomožem. že si nič nenašiel. Miau. Ja ti raz neviem, mačička. Či mám smútiť? Mal ho sa radovať? Hračiek som to nesol. Habadej. Tak prečo by si smútil? To kvôli tým hračkám. Vieš, koľko ich deti pokazili? Zabudli? Odhodili? A -a -a -a -a. Neboj sa. Naša bábika žiadnu neodhodí. Počul si? Volá ma, povedala mačička. Myslím, že povedala maule, to je teda mamička. <laughs> Závidí, že nepovedala psiček. povedala mačička. Je mi ľúdo, isteťa má rada a je ti vďačná, ale povedala mamička. A ja som počula... M M mamička. Máš pravdu? B je jej smutná. Chce mamu. A kaže ja môžem byť mama? Mám dosť starostí s tebou. Gaťky zašiť, mm. večeru uvariť, dlášku umyť, kapko namotať. Ale darmo, Ja som mačka a ty si psík. A bábika chce mamu. Čo urobíme? Ani všetky hračky sveta Mamu nenahradia. Čič, no, dobre, dobre, dobre. Bábiku odnesieme Veronike. Hmm. Veronika nikdy žiadnu hračku nezahodila. A ani Petrík, keď som vonku hľadal v našej zárade som nenašiel ani jednu jedinu Hej, Veronika, Veronika, pozri, čo som dostal v škole! Pstišie, Petrík, nevidíš, že bábika, ktorú som dostal od psička Mačičky, zaspala? No, dobre, dobré, Prepáš, už som ticho. Aký si ty len múdry psiček. Ako dobre si to s tou našou bábikou vymyslela. Teraz má najlepšiu mamu na svete. A ty si múdra mačička. Ako dobre si to s tým našim domčekom vymyslela. Teraz máme najlepších kamarátov na svete. Sme múdry psiček A múdra mačička. Ale nie dosť. Veď Vedme ich zabudli na zajtra Pozvať na tvoje meniny A na tvoje narodeniny Ešte, že sme si na to spomenuli Petríky <coughs> Veronika sa veľmi potešili Povedali, že prídu Miao. Ale čo im ponúkneme? Na narodeninách sa vždy ponúka. Torta aj na meninách niečo veľmi dobré. Hmm, čo urobíme? No preča tortu? Ke... Tortu? Upečieme tortu. Ale keď ja som ešte nikdy nepiekla tortu. To je nič. Moja stará mama pravila, že do takej naozajsnej torty sa dá všetko, čo je najlepšie na jedenie. Všetko, čo najradšej ješ. A potom je tá torta najlepšia. Keď do nej dáš takých najlepších jedál peť, tak je 5 krát taká dobrá. Keď 10, tak je 10 krát taká dobrá. Vieš čo, Hávko? My ich tam dáme 100. Budeme mať stokrát krát takú dobrú tortu. Urobíme si najlepšiu tortu na svete. No, zmiešame múku. Mlieko, vajíčko, tak. Torta musí byť sladká. Nasypeme tam cukor. A tiež trochu slaná, pridajme soľ. A teraz dáme maslo a lekvár. Lekvárnie, ten ja nerád. Dajme tam radšej kvarglu. Tu mám strašne rád. Keď kvarbľu, tak kvarbľu. A víš čo? Dajme ešte kakáho a trochu škorice. A co i koštičku. Tu mám rád. Vydaví, to bude A ja sa to myslím, tak poďme na to Je zabudnúť na kosti tak je tam dám hneď. A rozienka Sardinky tak tomu myší peťŠbu a z zvrzlín, osem druhou korenia. Nech zbiehajú sa slinky tomu, kto tú tortu zavonia Čo na tom, že pečejeme ju poprvýkrát? Žeť si že najlepší kuchár je hlad Čo na tom, že pečejeme ju poprvýkrát? Žeť si že najlepší kuchár je A Hauko, ja už som taká zvedavá <súdají> Cvičím. Už to buble, už to buble, v jukorce snad 10 becká či pol kilá, to vám nepoviem. Už to vonia, už to vám, ja, to bude mňa. Rusia chlava čokoláda, matorku, na, čo na tom, že pečieme ju, poprvýkrát. Všetci radiáci najlepší kucháni, čo na tom, ju. Že najlepší kuchár je hlad Páň Táte da je No Ako koleso na voze A, A ako vonia Musíme ju dať pred dvere vychádnuť A? Ja sa idem trocha upraviť A ty ju psíček zatiaľ stráž Samozrejme že Len si trochu zdriemnem. Ako si ma to pečenie zmohlo. Keď prídu hostia, ostiteľ by mal byť oddychnutý. Ja, a... Uh. Priznaj sa, ty si ju jedol? <g checklist> čo, kde je torta? Ja? Ale ja? Čo si to o mne myslíš, mačička? Torta je? No. Et, torta bola. Niekto ju ukradol. Ale tomu nedarujem! Ja mu ukážem! Čo mi teraz ponúkneme deťom? Psíček! Mačička! Všetko najlepšie! Ako by nikto nebol doma? Hnieď! Hneď! Bau, bam, Miau. Máho. poďte. Počula si to? Naša mačička ešte nikdy takto neletela a nikdy takto nemňaukala. Niečo sa deje. Poďme sa pozrieť. Tam, tam sú celkom pri plote. A leží tam akýsi cudzí pes. Kto lečí tak? Oh, ja. oh, oh. A to tak bolí, že neôžem ani chodiť. Ach, ach, ach, bolí, brucho. Bolí. Chudák, čo sa mu stalo? Chudák, zlodej je to. Zožral nám tortu, ktorú sme upiekli psíčkovi na meniny. A mačičke na narodeniny. Vidíš, Pes. Zlodejstvo sa nevypláca. Keby to bola torta ako iné, tak... A aká bola? Ó, stokrát lepšia. Bolo v nej sto jedá. Kakáom myši. A hrozienka. A kosť. Uhorky. Zmrzlina. a bolo toho dosť. A šľahačka. A za A zahr A torta bola báječná. To bola torta s mnou. Ešte je dobré, že ste ju vy Myslíte? No dobré, ale ako teraz oslavíme meniny? A narodeniny? Viete, čo poďte na obed k nám oslavíme to u nás A tortu? Tortu vám urobíme z piesku Najkrajšiu na svete To je výborné To je baječné. Začal se rozprávkový muzikál Obsíčkovi a Mačičke. Literárnu predlohu Josefa Čapka upravila Magdalena Glasnerová.